Озвучено студією Руда книгарня. Читає Хеля. Розділ шостий. День незалежності. «Брехуни, брехуни, брехуни!» – розпачливо повторювала вголос Галя, обхопивши голову і розгойдуючись взад-вперед, сидячи на ліжку. Її обличчя було мокрим від сліз. Смартфон мерехтів з повіщенням сарених текстових повідомлень. Але дівчина на них не реагувала, поглинута своїм відчаєм. «Я для них тільки бездушний інструмент для досягнення їхніх власних цілей, якими вони прикриваються у час великої злиденної загрози. Істота, яку можна кинути у безвізовий портал, як якийсь непотріб, виживе добре». А ні, то знайдемо іншу легенду. Ненавиджу. Дівчину струсонуло від такої сильної і незнайомої її емоції. Ненавиджу, повторила вона, віддавшись цьому руйнівному почуттю. Воно вже пустило перші паростки у її зрадженій найближчими душі. Дівчина підібгала під себе ноги. В кімнаті було душно, але її тіло почали бити дрижаки, а до горла підійшла знайома нудота. Гострий біль пронизав усе тіло, відкинувся важким ниттям у колінних суглобах. Вона заплющила очі і подумала, що нехай буде те, що має бути. «Навіщо боротися, коли ти нікому не потрібна?» «Але ж вона пообіцяла!» «Отже, вона така сама, як і вони!» «Тільки й вмієш, що давати порожні обіцянки!» Галя зібралася з усіма силами і, тримаючись руками за стіну, дошкутильгала до дверей, де на гачку висів наплічник. Вона дістала останню відновлюючу ін'єкцію. Товста голка пронизала м'я стегна, вціливши китиці густі на сукенці просто в око. «Ось і все!» Подумала дівчина на силу, повернувшись до ліжка. Емоційно і фізично виснажена після насиченого подіями та зустрічами дня, вона вже міцно спала, коли кімнату заполонив різкий квітковий запах, а на стінах пишно розквітли чорнобривці. Хтось загримав у двері. Почулося настирне котяче нявчання. Галя на силу розплющила очі, не розуміючи, звідки йде гуркіт. У двері знову постукали. Галя, вбрана у свою вечірню чудернацьку сукенку, почвалала з просоння до дверей. «Хто там?» – тихо запитала вона. «Це я, Пол!» – відповів чоловічий голос. «Що ти тут робиш?» «Ти не відповідала на декілька повідомлень і дзвінків, і я подумав...» «Я подумав...» «Я знаю, що ти подумав...» Роздратовано відповіла дівчина, але я можу сама про себе подбати. Вибач, звичайно, можеш, я тільки хотів. Слухай, сьогодні свято. Яке свято? нетерпляче перебила його дівчина. День Незалежності. Вітаю, буркнула дівчина. Либ, Пол помовчав, добираючи слова. «Давай увечері зустрінемось!» У кімнаті запанувала тиша. Пол вилаявся подумки за власну ініціативність там, де вона була непотрібна. Він вже хотів було піти, як почув Галин невпевнений голос. «Давай, я буду на зв'язку, котра вже година». «О пів на п'яту вечора», – відповів полегшено Пол, почухавши за вухом чорного кота який увесь час терся об його ноги. Галя знайшла смартфон, який вона вночі десь пожбурила. Екран майорів численними повідомленнями від Сари, Соломії, Пола. «Яка вже різниця?» – подумала вона. «Мабуть, варто розважитися перед тим, як відбудеться перехід мого існування у закляклий стан. Як там кажуть, хоч буде що згадати». Вона, не читаючи повідомлень, кинула смартфон на розібране ліжко. І з такими невеселими думками дівчина рушила у ванну кімнату і відкрутила кран із водою. Прийняти ванну Галя не наважилася, але після того, як струмені прохолодної води торкнулися тіла, їй трохи полегшало на душі. Вона знайшла у наплічнику улюблену легку квітчасту сукенку оздоблену смужкою дрібних гудзиків спереду, намагаючись не думати про порожню металеву скриньку. Одягнувши легкі бежеві туфлі та схопивши невелику сумочку на довгому ремінці, дівчина прудко вибігла сходами із квартири на горищі, здіймаючи невеличкі хмарки порохів. Знайшовши пола у сусідньому барі через дорогу від її помешкання, Либерті непомітно підійшла до хлопця, та злегка торкнулася його плеча. Він обернувся, не приховуючи свого здивування, сказав «Привіт, Либ! Чудова сукня тобі пасує!» Хлопець привітно посміхнувся до Галі. «Ну, давай, брате, гарного тобі дня незалежності!» Юнак залишив чайові для бармена на поверхні шинквасу, і вони із Галею вирушили до виходу. «Ну що потанцюємо сьогодні?» – спитав Пол. Галя змусила себе посміхнутися і ствердно хитнула головою. Гамірна вулиця зустріла їх святковим настроєм – веселим гоміном натовпів туристів і ритмічною музикою численних вуличних музикантів. Вони швидко злилися із юрбою людей, без поспіху проголюючись вузькими вуличками, натикаючись на перехожих – що співали та танцювали довкола них. Потрапивши у стовковисько, Пол інстинктивно схопив Галю за руку. Вона вдячно стисла його теплу долоню, зрозумівши, наскільки їй зараз була потрібна будь-яка людська підтримка. Хлопець спритно маневрував серед ейфоричної юрби. Галя ледве встигала за ним, інколи портаючись на нерівній бруківці та смішно підскакуючи по дорозі. Звернувши у черговий провулок, Пол знову повернув ліворуч, і вони попрямували до закладу, із якого голосно лунали бадьорі звуки тромбону. Дебелий охоронець перевірив їхній вік і, поставивши чорнильні відмітки на зап'ястках, пропустив хлопця з дівчиною всередину. У клубі чорний кіт ніде було яблуку впасти оцій порі. Вони швидко опинилися у щільному натовпі людей. На невеликій сцені у лівому куті тісної кімнати наживо грав квінтет музикантів. Люди пили і танцювали біля сцени, біля бару, на вулиці. Навіть із туалету лунали диренчливі звуки ненастроєного фортепіано. Поки Пол замовляв їм пиво Абі та Ембер, жартуючи із барменом та відвідувачами, Галя, витягнувши шию, із цікавістю роздивлялася довкола намагаючись запам'ятати кожну деталь інтер'єру. Із вицвілих стін закладу за нею уважно спостерігали намальовані зелені примружені котячі очі. Вже за мить у дівчини в руці опинилася пляшка з охолодженим пивом. І вони рушили ближче до сцени та музикантів. Пол постійно перепрошував та вибачався. «Ми потанцювати, ми потанцювати, вибачте, вибачте!» Люди посміхалися, смакували свої напої, весело гомоніли та охоче давали їм дорогу. Пара опинилася так близько перед сценою, що Галя могла бачити вкрите великими краплинами поту блискуче чоло кларнетиста. Солістка джаз бенду, пишнотіла афроамериканка у темно-синій розшитій срібними лелітками декольтованій сукні, виконувала глибоким чуттєвим голосом ритмічно рухаючи стегнами, відому жанрову композицію. Галя зробила невеликий ковток освіжаючого пива. Не зводячи погляду зі співачки та музикантів, вона підхопила ритм кожною клітиною свого тіла. Дівчині здавалося, що вона розчинилася у звуках банджо, кларнету, барабанів, тромбону і фортепіано. Поруч за столиком сиділа літня пара. Галя, не вагаючись, посміхнулася незнайомцям, спитавши, чи можна залишити пляшку на їхньому столику. Отримавши схвальну відповідь, вони поставили на стіл свої напої. Пол грайливо подивився на дівчину та обійняв її однією рукою за талію, одночасно рухаючись у такт музиці. Вони ритмічно кружляли у довільному танку. Галя відчувала кожну мілісекунду цього моменту, кожен звук інструмента, запам'ятовувала кожну ноту. Її світ раптом звузився до розмірів цього старого задушливого бару, де не існувало нічого, окрім музики та рук Пола, які міцно тримали її. Вона не хотіла згадувати ні про Сару, ні про Соломію, ні про містера Ругару та свою обіцянку – ні про свої останні дні життя як людини. Дівчина несподівано для себе обійняла пола за шию обома руками, закинула голову назад і щасливо розсміялася. Вони, регочучи, вибігли із галасливого бару ковтнути свіжого повітря, яке огорнуло їх липкою теплою вогкістю. А ти вмієш танцювати, зауважив пол. Ти також задніх не пасеш. Підморгнула йому розпащила дівчина. Пол голосно розсміявся. Хочеш ще тут залишитися, чи йдемо в інше місце? А що тут з цікавого найближче?» – спитала Галя. Та барів із живою музикою, хоч греблю гати це ж, відома, Френчман-стріт можемо піти на кладовище святого Луї номер один. раптом запропонував Пол. І хитро подивився на Галю, чекаючи її реакції. На кладовище? здивовано перепитала вона. Ем, даю голову на відріз, що зараз ти подумала, що я якийсь божевільний маніяк, що принесе тебе в жертву Марілаво. І ти тут одна, тому ніхто ніколи не довідається, що з тобою трапилося. Ти б не розкидався так своєю головою, бо ще ненароком втратиш саркастично порадила йому дівчина. «То що, йдемо, принесемо жертву королеві Вуду?» Дорогою до кладовища Пол захоплено розповідав спантеличеній пантеличеній Галі про Марі Лаво. Відома чаклунка, що практикувала африканську релігію Вуду, травниця та кушерка була народжена вільною чорною жінкою у колонізованому Новому Орлеані. Її життя було повите міфами та легендами. Її боялися та обожнювали усі верстви мешканців міста. Деякі джерела розповідали, як стверджував хлопець, що коли вона йшла вулицями міста, то складалося враження, що це його душа. Вона поводила себе як володарка Нового Орлеану. Вони підійшли до кладовища, двері якого були зачинені, і на них висів величезний замок – «Як же ми сюди потрапимо?» – здивувалася Галя. «Воно ж зачинене. Ще б нас тут поліція не спіймала, як якихось вандалів?» «Із поліцією я точно справ мати не хочу», – скривився Пол. «Ходімо, я знаю, де можна перелізти мур». Обійшовши кладовище справа, Галя побачила, що в одному місці кам'яний мур добряче просів і тріснув. Пол, знайшовши виступ у порепаній стіні, швидко опинився на ньому і допоміг Галі видертися до гори. Він першим зістрибнув додолу. Дівчину раптом охопила тривога, але цікавість вже брала верх над усіма іншими відчуттями. «Стрибай швидше, я тебе підстрахую, бо ще побачить хто, та й подумає, що ти привид, який тікає з кладовища». Галя худко стрибнула, спираючись на руку Пола. «Якого дідька я тебе послухала?» Розсердилася дівчина. «Не знаю». Стенув плечима Пол. «Мабуть тому, що я вмію переконувати. Або ж ти така ж божевільна, як і я. То в нас сімейне. нагадай но ну, мені ще раз, що ми тут забули о півночі?» Галя озирнулася довкола. Видовище було доволі моторошним. Зловісні склепи різних розмірів тягнулися безкінечними рядами, залиті блідим місячним сяйвом. «Ходімо, давай руку, щоб тобі не було так страшно», – запропонував хлопець. «Ще чого?» До дівчини повернулася впевненість. Вона відсмикнула свою руку, щоб не виглядати боягузкою. Пол повернув праворуч, і Галя намагалася не відставати. Вони зупинилися біля великого брудно-білого кам'яного склепу. «Тут вона похована», – вказав на могилу Пол. Гробівець був старим та занедбаним, обписаним літерами ха. Навколо нього валявся усілякий непотріб. Пластикові квіти, гумки для волосся, дрібні гроші, свічки. «Ручку маєш?» – спитав хлопець. «Навіщо?» «Треба тричі намалювати символ ікс, тричі обернутися навколо себе і вигукнути своє бажання. Тоді вона його виконає», – пояснив Пол. «Маячня», – буркнула Галя, але почала шукати ручку у сумочці. «Є!» Вона підійшла в притул до склепу та почала шкрябати літеру «Х». «Що тепер? Обертайся, троєчина, навколо себе і кажи бажання». Галя вибігла на стежку і почала крутитися у місячному світлі, широко розкинувши руки в сторони. Вона заплющила очі і вигукнула мовою землі предків. «Хочу, щоб земля предків була вільна та незалежна!» Пол здивовано подивився на неї. Галя відкрила очі і раптом помітила високу фігуру у довгій білій сукні. На голові у постаті було щось схоже на тюрбан. Фігура наче випливла із сусіднього гробівця метрів за сорок від них і дивилася просто на дівчину. Галя відчула, як зарухалося коротке волосся на її голові. Вона різко присіла і перелякано зашепотіла. «Поле, то вона! Дивись, ось там!» Навпочіпки Галя підповзла до хлопця. Хлопець також помітив дивну постать і присів поряд із дівчиною. «На раз, два, три, біжімо!» Пол схопився на рівні ноги та потягнув дівчину за собою. Він швидко петляв серед склепів. Аж раптом... Галя перечепилася за корінь дерева, що стримів із землі, і опинилася до лілиць у калюжі із липким багном. З її розтібнутої сумочки повилітало усе дрібне начиння. Вона, повзаючи навколішки у болоті, намагалася знайти мішечок із мотузкою «Михася», який вона взяла із собою, побоюючись, що дія вакцини матиме коротку дію». «Вона переслідує нас!» – зашепотів Пол. «Що ти там копошишся?» Він підхопив із багнюки замурзану дівчину, яка нарешті знайшла гаманець та ключ у траві. Вони щодуху побігли до розбитого муру. Пол прудко видарся на стіну, допомагаючи мокрій та нажаханій дівчині. Тримаючись за руки, вони зістрибнули на землю і щосили помчали порожніми вулицями міста. Діставшись більш людних вулиць, Галя перевела дух та перейшла із бігу на швидку ходу. «Сюди!» – хлопець вказав на занедбані дерев'яні двері, над якими горіли мерехтливі гасові лампи. Перетнувши вулицю, пара зайшла до напівтемного бару. Галя одразу побігла до туалету, а Пол вмостився за невеликим столиком у куті кімнати. Дівчина роздивлялася своє брудне обличчя у тьмяному потрісканому дзеркалі, відчуваючи, як її серце ще досі пришвидшено калатає у грудях. «Я сама виглядаю, як зомбі, яка щойно вилізла із могили», – подумала Галя. Вона набрала у долоні води та почала терти носа та чоло, намагаючись змити засохлий бруд. Квітчаста сукня також була заляпана багном – і дівчина тільки пострушувала сухий бруд. «Що ж це було?» – подумала вона, відкривши сумочку. Ручку вона загубила на кладовищі, але все решта, а головне – мішечок із мотузкою були на місці. Галя вийшла з туалету, рушивши до столика свого авантюрного друга, який задумливо витріщався у вікно. Офіціантка поставила перед ними дві склянки води з крану, спитавши, чи вони будуть щось замовляти. Пол, вибачившись, подякував за воду і запевнив нудьгуючу офіціантку, що вони зайшли тільки на хвилинку. Залишивши заклад, хлопець та дівчина поволі брели вулицями міста, наминаючи велетенські поубої зі смаженими хрусткими креветками, які вони купили в фудтраку. «Чорти б тебе забрали!» – вигукнула Галя. «Ти мені скажи, кого ми бачили на цвинтарі?» «Її, мабуть», – просто відповів Пол. «Подекують, що вона деколи вештається кладовищем у ночі. Вона хотіла уточнити твоє бажання, бо ти ж волала якоюсь незнайомою мовою». Дуже серйозно продовжив він. «Та ти наді мною знущаєшся!» Гарячково вигукнула дівчина. «От халепа, я ж їй нічого не залишила!» «Це погано», – відповів хлопець. «Тепер вона приходитиме до тебе щоночі і вимагатиме пожертву. Але ж ти впевнена у собі молода, незалежна жінка, то вже якось домовишся із нею». Хлопець відверто глузував із Галі. В його темних очах – Весело стрибали палаючі вогники гасових ламп. Дурня це все. Мабуть, якийсь фрік прийшов також загадувати бажання. Галя вирішила змінити тему розмови, усвідомлюючи, що жарти Пола максимально наблизилися до її власних намірів. «Хто зна? Але ти не хвилюйся!» Пол заспокійливо поклав руку їй на плече. Я запхав гроші під склеп. «Скільки?» – поцікавилася Галя. «Десять доларів. Думаю, що твоє бажання було дуже важливим». Він без тіні усмішки подивився на неї. «То звідки ти родом?» «Я з України», – відповіла дівчина. «І як там в Україні?» «В Україні війна». «Співчуваю, вибач». Ну я й телепень, звичайно, я бачив у новинах, зніяковів пол. Як твоя родина? По-різному хто воює, хто допомагає, кому байдуже, безбарвним голосом відповіла дівчина. Ось ми і прийшли, додала вона. Я сподіваюся, що твоє бажання здійсниться, підбадьорливо сказав юнак. Я теж. «Дякую тобі за допомогу!» Вона незграбно обійняла розгубленого хлопця і зникла у темному коридорі. «Ідя не так, Restricted. And you are moans With your nice kids Walk your clean street.